A FÉNY VARÁZSIGÉI Ha nem volna a csoda igaz, nem tudnál róla. Éjj erdőként benned zúg varázsa, Kezd elfogadni, nem halsz meg soha. KULCS A csodálkozást soha ne feledd. Akard a szépet, a jót mindig megtedd. Bölcsek aranyának mágnese a lelked. Az égen Minden csillag kivirágzik egy éjjel, Ha titkukra lesel álomszemeddel. A föld hínáros, fölé jelebbeny. Ki üldöz? Sarkadban kitapos, néz hátra végre. Mögötted rohan fényed árnyéka. Miért rettekstőle? tőle? Nincs. Lelketlen lárva. Bűntudatod Hagyd már abba, zsákutca, Ne bujkálja tegnapba vagy holnapba. Légy egész, boldog tevékeny, ma. Beteg Beteg, beteg a világ. Áttétel minden szöntette önmaga ellen. Áldozat és gyilkos egy kép az ufókra les. Hátha. Segítenek ők. Oldják, mit ember meg nem oldhat. Látják a diagnózist. Csodaszert hoznak. Van-e, aki a humanoidból kihívja az angyalt? Árnyatűző fény Vagy a fény teremté veti az árnyakat. Minden fordított itt. Csodálják az ocsmányat. Hol a tökéletes? Hol az ígért égi part? Éj és nappal. Együtt egész a kettő. Miért? Büntethető-e a szüntelen kérdezés? Honnan merül fel akkor? Miért? Miért? Miért? Karma. De keveset merünk tudni róla. Tagadja, gyűlöli, kergeti a rabszolga, Tettei követik sarkához láncolva. Rögesme. A karma bírái által kimondott ítélet. Tilalom, amit áthágni nem lehet. Súly. Véres vasgolyó, cipelnie kell. Zeng az ég, földünk mérgezett légóceánja fölött, Fenyeget, jajgat, jéggel, hővel, szökőárral lől, A vizeket, nedveket, holdmágnessel szívja föl. Az emberbábok Rémületük szálaira fűzve rángatnak. Ezer értelme van japán színészek torok hangjának. Mikor leszünk bűnbánó értői e misztérium játéknak? Krisztus, te megkínzott, megfeszített, aki tudod az embert. Vezest haza eltéved gyermekedet, szegény veszettet. Neked is volt tested. Tudod, milyen nehéz a bűnösöknek. Menzd meg! Kérünk alázatosan. Bocsásd meg, hogy lekésték igédet. Elfelejtettek mindent. Azt is, hogy örökké élnek. Menzd meg őket. Nem tudják, mit cselekszenek. Szabadító Ó, szabadító! Bűn nélkül való megváltó, Csak te vagy a szenvedőknek, Vérben gázoló poklott teremtőknek. Az ördög ostoba csóró. Hogy is lehetne? A tömeg nem gyógyulni akar, Hanem dorbézolni, átkozódni, Minden bajáért téged okolni, Te türelmes, áldott. Miért kell minden bűnt magadra venni? Hol a lelke? Ki tudja, miféle csalónak adta el Ügyetlen hamis pénzért, Amit a krupié megismer, S hasorban áll vele, Nem kap érte kenyeret. Buta gyerek tesz ilyet, kegyegő óráját bicskára cseréli, És szúr vele mindent, amit elér, Játék, azt hiszi. A börtönben aztán saját ördögárnyékat tovább mérgezi. Ami könnyű, nagyon nehéz. Utána tódul ezernyi félsz. Aminek súlya van, abban erő ég. Futunk előle, végül úgy is utolér. Életművésze lehetsz a jónak, szentnek, ura teremtő erődnek. Szárnyat bonthatsz belül a boldog jelennek. Perverz öngyűlölet, Hogy mást teszel. Tőlem várod, csoda szered. Nálam nincs. Benned él eltemetve. Bányád sújtó léktől Fuldokló elítéltje. Szabadítsd ki! Fényben a helye. Mindenüvé elzarándokolsz, csak igaz önmagad kerülöd, pedig őt keresed, magad érte töröd, ő a kincsed, gyógyító, örök őrződ. Elfelejtetted lakásod címét, számát, igazi neved is, bolyongva kérdezed a másik embert, sírsz, az út hozzá mély múltadban kallódik. Ne rettegj folyton! Siránkozással ne idézd a bajt! Rettegésed, Pókháló lesz rajtad. Nem szabadulsz tőle. Beszövöd magad! A porszemben is csillag rejlik. Nézd, hogy szikrázik a naptól. Lehet, hogy drága kő. Szépségtől ragyog. Ő az, ami öröm. Akár gyímánt. Vagy homok. Mi az, hogy soha? Mi a valami? Mi az, hogy semmi? Egyik sincs. Minek örök dolgokkal játszani? Csalóbűvész, Aki a valót eltünteti. Hazugság lenne tagadnom, Csodák mannája hull öreg fejemre. Más ilyenkor elbutul. Én az örökre ébredek, ha testem elkábul.